Godmorgen og velkommen til torsdagens udgave af Jørgen Vester Morgennyheder. I dag skal vi forbi et af de regnskaber, en lang række investorer har ventet i spænding på. Vi skal også høre nyt fra boligmarkedet og lidt om, hvordan de russiske aktier har det. Men vi begynder dagens udsendelse med et kig på markederne, hvor der meldes om rekord et bestemt sted østpå. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Bitte Rosso. Der er udsigt til god stemning på markederne i dag. Og i Asien, hvor en række børser lige nu er åbne for handel, ses det positive humør tydeligt. De japanske aktier har slået rekord, når man kigger på det ledende Nikkei-indeks og ramt det højeste niveau siden 1989 i løbet af dagens aktiehandel, skriver Bloomberg. Har hjemmestarktierne også til en pæn fremgang, når de europæiske markeder åbner? Og så er der også udsigt til, at markederne i USA vil stige. Særligt det teknologitunge Nasdaq-indeks ventes at spurgt frem med lige godt halvanden procent. Vi bliver i USA, hvor børseventyret Nvidia fortsætter mere at overraske. Salget af computerchips buler nemlig frem, står det klart efter selskabet onsdag efter børsluk har præsenteret friske regnskabstal. Aktien faldt tilbage op mod regnskabet, men stemningen er hurtigt vendt, og investorerne sender Nvidia-aktien op med mere end 9% i det amerikanske eftermarked. Selskabet omsatte der også for mere, end analytikerne havde regnet med, og det samme gjorde indtjeningen per aktie. Investorerne har forud for regnskabet holdt vejret i spænding, fordi regnskabet måske kan give et fingerpege om, hvor længe børseventyret inden for kunstig intelligens kan fortsætte. Regnskabet ventes derfor at kunne påvirke stemningen på markedet i den kommende tid. For to år siden kørte det russiske kampvogne ind i Ukraine, og det førte til en lang række sanktioner mod Rusland, der kostede dyrt for de russiske aktier. I dag er aktierne dog ved at have genvundet det tabte, skriver Finans. Ruslands ledende indeks er nemlig steget mere end 50 procent siden invasionen den 24. februar 2022. Fra Tine Choi Danielsen, der er chefter i pensionsselskabet PFA, kommer udviklingen ikke som en overraskelse. Trods de hårde sanktioner, hvis den indført mod Rusland, er man nemlig alligevel ikke lykkedes med at smadre den russiske økonomi, fortæller hun. Så vender vi os mod boligmarkedet, hvor salget af særligt én boligtype har fået et hak i tuden. Boligsiden har nemlig offentliggjort friske handelstal for januar måned, der viser et fald i antal solgte lejligheder på 18 procent siden december. Og korrigerer man for sæsonudsving, er handelsaktiviteten banket ned med 31 procent mellem de to måneder. Lise Nytof Bagman, der er boligøkonom hos Nordea Kredit, kalder det for et bemærkelsesværdigt stort fald og udpeger årsagen til at være den nye boligskattereform, der trådte i kraft ved årsskiftet. Hun uddyber, at der har været trav på ejerlejlighedsmarkedet i den seneste halvdel af 23, og derfor har det også været ventet, at boligmarkedet vil bremse op. Ejerboliger, der er overtaget efter det seneste nytår, får ikke en skatterabat, hvis de samlede boligskatter for den pågældende bolig stiger, og det er årsagen til, at der blev handlet lejligheder i et højt tempo i slutningen af sidste år. Det var det, der var på programmet i dag. Husk at abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder.